Връзка с Бога Беседа от учителя държа на предобщия околотен клас на 12 септември 1934 г. в София. Добрата молитва Ще прочета само трети стих от пета глава на Послание към Ефесяните. Песен Духът Божи Трудното за всинца ви седи в това, че трябва да правите един превод, като изучавате езика на природата. Вие седите и говорите на един ваш език. Човек, който не може да прави превод на природата, той всякога остава невежа, не може да придобие никакво знание. Вие казвате, човек трябва да яде, да диша, да мисли. Това са човешки понятия. Какво подразбирате под думата ядене в езика на природата? На ваш език разбирате какво значи да ядеш, да дишаш и да мислиш. Но какво трябва да разбирате под тези думи в езика на природата? Понеже човешкият език е частен, човек го употребява само в своя живот. Той счита, че всичко в света е вред и порядък, когато не му е добре. Тогава ще ви приведа разказа за Настрадин Ходжа, който казва Като умре жена и половината свят умира, а като умра и аз целият свят умира. Това е по отношение на самия него. Обаче човек не съставлява цялата реалност. Казват, че човек е малкият свят. То е така. Има едно отношение, едно подобие между малкия и големия свят. Но малкият свят не може да бъде големия свят. Малкият свят е подобен в някои отношения на големия. Но някои отиват в една друга крайност и казват, че човек е една малка вселена. Има прави и косвени отношения и възможности в природата. Това е една научна терминология. Какво ще каже отношение? Сега ще минем към необикновените начини на разсъждение. Вие сте се научили да вървите по отъпкания път. В него винаги има прах. Щом се намирате в нов път, намирате се в противоречи. Всеки, който научи някоя песен, обича да я пее. Но като му дадеш нова песен, не му се пее и казва. Да ти изпея тази песен, която зная. Чакай да ти изпея цвете мило, цвете красно. Макар и сто пъти да е пял, той пак иска нея да пее. На една сестра, която е неразположена, каза «Ще пееш, за да оздравееш». «Коя песен ще пееш?» «Ще пееш тази песен». Зарадвала се и гората, гората и планината, че е изгряло слънцето и е стоплило със своята светлина. Аз превеждам вместо думите «Заплакала и гората». Зарадвала се е гората и планината. Като му кажеш «Зарадвала се и е гората», той пита «Как може да се зарадва гората?» Ако му пеят «Заплакала е гората», той не пита. Той допуща, че гората може да плаче, а му се вижда чудно, че гората може да се радва. Гората нито плаче нито се радва от човешко гледище, но от гледище на природата, от вечното гледище. Тя плаче и се радва. Планината е сбор от същества, които живеят там. Но мисълта тук е отвлечена. Планината може да служи и като символ. В писанието се казва – Реките пляскат със своите ръце. Те нямат ръце, как ще пляскат? Но все-таки, като има вятър, реката пляска, бучи. И морето някой път бочи, когато има вятър. А когато няма вятър, то е тихо. Ти седиш и мислиш какво да правиш. Най-първо не знаеш защо си дошъл. Чувстваш, че живееш, че имаш някакво отношение, че слънцето изгрява и залязва, че си на земята, че слънцето се движи. Но ти нямаш определена идея защо си дошъл на земята. Вярваш в нещо си, но в съзнанието ти няма нищо ясно. В съзнанието ти седи една проста идея. Чувстваш, че трябва да стане някоя промяна в този живот, който живееш. Чувстваш, че има скука. И мислиш, че скуката произлиза от факта, че не си ял днес. И казваш, ако ям, тая скука ще изчезне. И вземаш хляб, сложиш го на трапезата и мислиш, че си разрешил въпроса. Но, щом ядеш този хляб и веднага се образува една противоположна реакция. Вместо да станеш деятелен и енергичен, ти си неразположен и казваш «Яме оставете малко да си почина на спокойствие». Питам. Ако за първ път стане този процес, ти ще се намериш чудо. Почива си половин час, един час – или както вечерно време, седем часа и си ободрен, но усещаш, че въпросът не е разрешен. Оная е липса, която усещаш и я има още. И казваш Много ядох, една чашка с мляно кафе и на обяд три големи пиперки с месце и с Да кажем, че вие сте вегетарианец. Казва, че е позволено да се яде месо, че всички същества са дадени от Бога и че всичко е благословено. Апостол Павел казва, че който яде с благодарност, месо и всичко друго върви, но ако ядеш с неблагодарност, не върви. Сега да оставим този спор какво трябва да яде човек. Това е един патологически въпрос. Понеже човек се намира в едно патологическо състояние, то храната му е неестествена. Че човек яде месо, това е едно патологическо състояние. Един ден, когато човек излезе от него, тази храна ще бъде несъответна за него. Естествено е за гасеницата да яде листа, но неестествено е за пеперудата да яде листа. Ти, докато си гасеница, не можеш да бъдеш вегетарианец. Като станеш пеперуда, тогава ще станеш вегетарианец, тогава ще станеш плодоядец. Има аналогия. Най-първо човек трябва да се освободи от болезнените състояния. Всякога, щом имаш неразположение в духа си, това е едно патологическо състояние. А пък, що имаш разположение на духа си, то е естествено състояние, в което добиваш знание и мъдрост. Та да, най-първо трябва да се учите да спазвате, да имате вашето естествено състояние, състоянието на духа. Заражда се въпроса. Как можем да го имаме? Това естествено състояние е дадено от човека. От Бога е дадено. Стига да не му се препятства. Не се изисква с цели експедиции да търсиш въздух от някъде и да го доведеш. Той е около тебе. Ти живееш сред него и само като отвориш устата си, само като кажеш една малка дума на въздуха, заповядай. И той веднага влиза. Като си отвориш прозореца и кажеш «Заповядай на светлината», тя веднага влиза вътре. Няма какво да я търсиш. Да казвам сега, трябва да се върнете към естественото състояние на духа. Под думата дух разбирам, Унеси реални отношения, които съществуват между първата причина и човек. Всеки един от вас трябва да знае защо е дошъл. Всеки има някаква причина. Който и да е от вас, ако отиде на гости някъде и ви дадат винце 20 годишно и пиете една чаша, две, три, четири, пет, вие ще заприличате на онзи турски бей който отишъл при един български чорбаджия. Последният му дал вино. Една чаша, две чаши, три и най-после казал Чорбаджи, пее ми се! И запял. После казал Играе ми се! И станал и почнал да играе кючек. Има нещо в него, което го кара да пее и да играе. Виното е упражнило известно влияние върху неговото съзнание и то е потъмняло. Преди да е влязло виното, той разсъждава, че е срамота да пее, да пляска и да се кълчи, но като изпие виното, забравя хората и иска да пее и да играе. Питам. Това пеене и това играене е естествено ли? После той ще заспи. И като се събуди, ще има друго състояние. Едното състояние е не здравословно, а другото здравословно. След като е пил, какви ще бъдат последствията? Ако ти пееш заплакала и гората, какви ще бъдат резултатите? И ако пееш зарадвала се и гората, гората и планината, ще има съвсем друг резултат. Ако отидете в дума на един весел човек, ще имате едно състояние. А пък ако отидете в дума на един човек, който има скръп, ще имате друго състояние. От първия дом сте благодарни, за втория дом ще кажете А аз съм много недоволен, че отидох там, стана ми криво. Защо отидохте в единия или в другия дом, трябва... Да знаете причините. Може би несъзнателно влязохте в единия или в другия дом, а може би съзнателно влязахте. И резултатите ще бъдат различни. Та в човека има едно отношение и това отношение е несъзнателно. Щом ядеш, ти ще имаш известни отношения. На какво ще уподобим яденето? Яденето, то е свързано с физическия свят. Три положения има в света. Първото е, човек ще яде. Яденето, това е младенчество. Това са младите години. Второ, ти дишаш. Това е възрастния живот на човек. Трето, почваш да мислиш. Това вече е съвършенството на човек. Ти като ядеш, в умът, ти е идеята: Аз съм дете, трябва да порасна. Щом ядеш, ти си вече дете. Щом дишаш, ти си вече възрастен. И щом почнеш да мислиш, ти си вече разумен. Ти ядеш и не знаеш защо ядеш. Ти дишаш и също не знаеш. Защо дишаш? Ти мислиш и не знаеш защо. Яденето това е външната страна на живота. Дишането е вътрешната страна на живота. А пък мисленето това е целокупността на живота. Та животът има външна и вътрешна страна. Само като знаете тези две страни, ще разберете в какво седи целокупността. Целокупността на живота седи в неговото съвършенство. Ние минаваме през процеса на младенчеството, яденето. Ще ядеш и във всяко ядене трябва да научиш нещо. При яденето още имаш отношение. Най-простите отношения, които ще имаш, с когото и да е в физическия свят, те са прияденето. Прияденето ще трябва да се сдъвка храната. И ако не знаеш как да постъпваш, веднага ще почувстваш тежест в стомаха си. И след един-два часа природата ще уреди въпроса. Втори път ще усетиш пак тяжест, трети път пак тяжест. Днес тяжест, утре тяжест и лицето ти от Валчесто ще се проточи. Едната вежда ще отиде нагоре, а другата надолу. Опасна работа ще дойде, ще се забъркат работите. Щом едната вежда отива нагоре, а другата надолу, ако човек е търговец, ще фалира, ще осиромаше, ще изгуби стоката си. Ако е чиновник, ще го уволня. Ако е майка и има деца, едното дете ще замине. Ако е праведник, ще изгуби правдата си. Ако е религиозен, ще изгуби религиозността си. Това няма да го вземате буквално. По някой път, лявата вежда отива нагоре, а дясната надолу. Някой път, обратното. Щом намести веждите, това показва, че стомахът е уравновесен. Щом се изместят веждите, причината е долу – стомаха. Причината е в симпатичната нервна система. Тогава може да се роди язва в стомаха или тумор, или рак. Много работи могат да се родят. Значи нервната система е изгубила своята естествена топлина – и вследствие на това стават тези деформации. Онзи човек, който изгуби естествената топлина на тялото си, той е изгубил естественото положение на своите чувства. Любовта е взела обратно движение, взела е обратна посока в своето движение. Или, казано на друг език, вие сте престанали да изпълнявате уния закони, които Бог е турил света и сте почнали да изпълнявате някои свои правила. Ти ги настанеш на мястото на Божиите закони и всичко тръгва наопаки. Вие казвате, какво трябва да се прави? Ще възстановите правия ред на нещата. Ще възстановите своите чувства. Киселите чувства трябва да престанат. Защото има кисели чувства, има киселини в стомак. Ще сдъвкваш добре храната. Няма да изгубваш топлината на стомака си. Няма да пиеш студена вода. Как се пие студена вода? Казал си някому огорчива дума – ти си пил студена вода. Вие пиете студена вода в физическия свят, в духовния или в божествения свят. Ако съвършение напусне своето съвършенство, а той е свободен да го напусне, тогава какво ще стане? Ако има един циговар, който свири много хубаво и му да даде 10 чаши от 20 годишно вино – той няма да може да свири така хубаво. Ще почне да му трепери ръката. Същото и при пианиста. Той ще свири, но ще има много голямо скачане на ръката. Аз съм гледала много пианисти, които свирят, но няма тази техника. Няма приливане на тоновете, няма приливане на ръцете. Той не мисли. Трябва да има три неща. Форма, съдържание и смисъл. Тези неща трябва да има в онова, което правиш. А пък това не може да се постигне докато не мислиш. Всеки един човек има отношение към Бога, той е вътрешната страна. Но ти това не го съзнаваш. И за да те застави Бог да поправиш своите отношения, Той те възпитава. Имаш и външни отношения към твоите ближни. Ти мислиш така. Живея много добре. Но почваш да забелязваш, че хората спрямо тебе във външния свят не се отнасят добре. Отвън има вече някои противоречия в живота ти. На какво се дължат те? Ако ти не свириш хубаво на една музикална публика, тази публика ще бъде недоволна и ще каже Изкубихме си времето, не искахме такова свирене. Ти ще кажеш, че те са невежи. Тези хора са недоволни, понеже не си предал музиката както трябва, не си пял и не си свирил добре. И ако хората са недоволни от тебе, твойте отношения към Бога не са правилни. Каквито са нашите вътрешни отношения към Бога, такива са и външните отношения на Бога към нас. А пък външните отношения на Бога към нас се изразяват чрез окражаващите около нас. И понеже Господ е по-добър от нас... То, онова, което ние правим отвътре, той няма да го направи, но ще направи онова, което майките правят със своите деца. Детето обича да хапе. Щом детето хапе, майката хване детето за ухото и почва да стиска. То стиска и тя стиска. И детето си отваря устата и изревава. После детето пак охапе майката, майката пак стисне и детето почва да разбира, че не трябва да прави така. Детето може би несъзнателно прави така. Някой път го сърбят устата и то захапва майка си, за да се оталожи неговия сърбеж. Но майка му, му казва, че то няма да оталожи така своя сърбеж. Майката иска да му каже, че между стискането и захапването на цицката от детето и стискането на ухото, има известна връзка. Вие казвате, че отвън има нещо криво. Казваш, моля се на Господа и не минава. Но да се молиш, то е духовен процес. След като си се молил, ти трябва да направиш нещо който се е молил, той диша, а пък след като дишаш, трябва да мислиш. Да допуснем, че един човек те мрази. Какво трябва да правиш? Няма да мразиш. Имаш да му даваш 500 или 1000 лева и не му ги даваш. Казваш, той ме мрази. Имаш да му даваш и си забравил това, Иди и му върни парите с ликвите и му се извини, че си забравял. Ти казваш. Той не може ли да мълчи за Бога да го направи? Че същото правило въжи и за тебе. И ти не можеш ли за Бога да му върнеш парите и да му се извиниш? Той е чакал, чакал колко години трябва да чака. Че никога не чака. В природата няма никога чакане. Казано и свършено. А пък в нашия свят нещата могат да се отлагат. В природата няма никакво отлагане. Като намислиш, трябва да го направиш. Да го направиш след една година, не е. Сега, сега трябва да го направиш. Каквото, каквото кажеш, да го направиш в момента, а не по-късно. Като на пазара купуваш Аршан Конте. Аз ще направя нещо от любов към тебе и ти в същия момент ще направиш нещо от любов към мен. Ако ти не си готов да направиш нещо от любов, тогава иде да законът на Аршан Конте. Ти казваш Искам да ме обичаш. Мога да те обичам, но искам и ти да ме обичаш. Плат ще ти дам колкото искаш, но добрите платове са скъпи ти ще платиш колкото аз искам. Аз ще ти дам какъто плат искаш, но ако не излезе добър плът, ще го повърнеш. Но колкото струва, ще го платиш. Важни са отношенията на моята мисъл, на твоите чувства. И на моите постъпки. Това е същественото в дадения случай, а не онова, което ти давам. Не външния предмет. Но онези мисли, чувства и постъпки, които влагам, те образуват вече едно отношение с другите. Някой път евангелистите казват, да обърнем някого към Бога. Какво значи да обърнеш някого към Бога? Как ще го обърнеш? Ако на ангросистите не си дал стока, как ще можеш да имаш тяхното доверие? Ти искаш да обърнеш някого към Бога. За да обърнеш някого към Бога, трябва да му дадеш най-хубавата стока. Ти трябва да му покажеш най-добрия метод, най-добрия път. Този човек е загасил. Трябва да го въведеш в един нов живот и той да е благодарен, че си го въвел в този път. И ще се образуват тогава известни отношения. Един човек е съгрешил. Защо е съгрешил? Той е влязъл в известни отношения с дявола и дявола се го лъже. Някой път ти си разположен, а някой път си неразположен и не можеш да си обясниш това. Къде се крият причините? Причините се крият в самите нас. Не, че ние самите сме причината, но ние възприемаме тези влияния отвън и не сме ги проверили. Например, как ще определите чувството на любовта? Толкова време говорим за любовта. Кои са отличителните черти на любовта? Отличителната черта на любовта е живота. Добрия живот. Щом любовта дойде в човека по какъвто и да е начин, той ще почувства една вътрешна свобода и след това ще почувства едно желание за движение. Едно желание да изучава нещата. Любовта е, която дава подтик, която освобождава човека от това стеснително състояние, което той има. Ние казваме, че няма кой да ни обича. Не, че няма кой да ни обича, но ние няма кого да обичаме. Ти казваш, още не съм срещнал този, когото да обичам. Тогава има един, когато да обичаш. Бога ще обичаш. Там е тайната на живота. Да обичаш този, когато не виждаш. Майстор Лъкът е там. Този, когато виждаш, това е една форма. Какво представлява сега тази рисунка? Това е една сянка на нещата. Казвате, много хубав е този образ. Но какво представлява образът? Това е някаква идея. Реален не е той. Реалното съм аз. Реалното е това, което в мен мисли, което проектира. Какво показва тази картина? Не е съвършена тя. В духовния свят на този човек има известна аномалия. Доста аномално е сложено устата му. Вие седите и си стискате зъбите. Защо ги стискате? Или седиш и си стискаш умруците. Какво искаш да кажеш с това? Вземеш една ябълка и я стискаш, държиш я. Но най-после оставаш ябълката някъде. Каква нужда имаше да си държиш ръката стисната? Или си стискаш ръката и казваш Аз ще му дам един удар Ти ще му дадеш един удар, но и той ще ти даде един удар, както при боксорите Казваш Ще му дам да се разбере Но и той ще ти даде да разбереш, като ти даде два удара за един твой удар Тогава казваш Не си струва това ти му казваш една обидна дума, а той ти казва две. Ти казваш Много ме обиди. Гледам, че един човек боледува. Ходи и пъшка. Ох, господи, ох! Казвам му. Какво ти е? Много страдам. Ако оздравееш, как ще живееш? Добре ще живея. Помогна му и след като оздравее, гледам го един ден, псуват другите хамалски. И като ме видя, изведнъж ни локял, ни локмирисъл. И му казвам. Така не минават тези работи. Пак ще кажеш, Олеле, господи. Спасвайте вътрешните ваши стремежи. Силата на човека седи в фонзи стремеж, в естествения стремеж. Бог всякога има едно желание да се прояви чрез нас. Той може да се проявява и вън от нас, но у него има едно желание да се проявява и чрез нас. И когато ние спираме този божествен импулс, когато Бог иска чрез нас да се прояви, тогава и да нещастията. И всички нещастия на хората проистичат от спирането на този процес. Той е един много деликатен импулс, най-благородния, най-възвишения. Един импулс има у Бога да се прояви чрез Тебе, чрез Твоя ум, чрез Твоите постъпки, чрез Твоите чувства. И ако ти реагираш, от това започват всичките човешки нещастия. И у първите хора, и у сегашните хора, причината за нещастията е все една и съща. Ти туряш една малка спънка и тогава стават всички подпушвания и отвън външни реакции. Всички външни реакции във физическия свят се дължат на това малкото подпушване в живота ти. Ти казваш... Деца имам, жена имам, да се уредя, че тогава ще проповядвам на света. Каквото и да проповядваш, докато ти не уредиш тези възвишени, вътрешни, деликатни отношения в тебе, да даваш ход на тези божествени импулси отвътре, до тогава не можеш да имаш успех в света. Успех можеш да имаш, когато ти... И Божественото в тебе сте заедно. Ти казваш, как ще стане това? Ще учиш. То е цяло изкуство. Някой ден казва, какво са казали този Илионзи. Цял ден ходи да събира новини и вечерта почне да ги разправя че ако ти целият ден като някой вестникар събираш новини, защо целият ден да не възприемаш от това божественото? И тогава иде онзи Атавизъм, атавизъм се нарича повторение. Всяко по-силно чувство има надмощие на едно по-слабо чувство. Дойде един човек и казва някому От любов не можеш ли да ми направиш една услуга? Той казва: Не мога. Първият му казва: Ще ти дам 5000 лева. Не мога. Давам ти 20 000 лева. Не мога. Давам ти 40 000 лева. Не мога. Като му дадеш 100 000 лева, он си казва: Е, сега мога да ти услуша. Иска някой да ми услужи. Трябва да му дам нещо за мен. В природата съществува закон за обмяна. Трябва да правим разлика между възможности, които са от Бога и моите отношения към Бога. Аз мога да спазвам твоите отношения към Бога, но възможностите не са в моя власт. Те са в Божията власт. И ако моите отношения към Бога са правилни, то ще се изявят и Божиите възможности в мене. И Бог ще ми задейства. И Бог ще извърши за тебе това, което ти не можа да извършиш. През целия наш живот Бог извършва това, което ни е нужно. Че е в този процес на храносмилането, на дишането, на мисленето, в тебе участват Божествени сили. Ти казваш, аз мисля. То ти не си този, който мисли. Това са божествените възможности, които работят в тебе. А пък ти си само зрител на божественото. Но това зависи от твоите отношения към Бога. А твоето отношение към Бога значи. Просто да имаш един стремеж да обичаш Бога и да имаш едно вътрешно състояние, да се вслушваш в Неговия глас, да се учиш, да слушаш, да слушаш Божественото от някъде. Това е достатъчно. Ти седиш и се вслушваш една минута, половин час и си готов да си тръгнеш в тази посока, откъдето иде гласа. Но ако ти не се мръднеш от своето място, за да отидеш в тази посока, тогава ще се изменят условията. Писанието казва Които ме търсят не само един ден, но постоянно, те ще ме намерят. Писанието казва на друго място. Бог казва Търсете ме, докато съм близо. Или казано друго яче, обичайте Бога, докато можете да го обичате. Или да го приведа на ваш език на човешки език. Яш храната, докато е прясна, а не след като почне да ферментира, не след 3-4 дена. Яш плода, още като го откъснеш от дървото, не го остави. Свърши си работата с него. Не остави плода да изгние. Божествения свят, нещата не се отлагат. Ти казваш, аз ще си помисля малко. По човешки можеш да отлагаш колкото искаш, а пък по божествено никакво отлагане да няма. И всички ваши погрешки седят в това човешкото отлагане. Ти казваш, Чакай и да си помисля малко. И Господ казва, и аз ще си помисля. И понеже Господ разполага с повече време, то кой ще победи? Ако бедният и богатият водят война, кой ще капитулира в края на краищата? Сития или гладния? Гладният ще капитулира. Даже и дяволът, който е бил толкова силен, след като са употребили много методи за неговото възпитание от невидимия свят, като са го подложили на диета и на пост, той капитулирал. И дяволът чувства, че трябва да има някой да го обича. И като лишат дявола от любовта, той капитулира. Капитулира по единствената причина, че всички унези, които са били групирани около него и на които той е заповядвал, Бог е отстранил тяхното влияние и тогава дяволът казал Каквото ти кажеш ще изпълнявам волята ти? И дяволът сега и къде изпълнява Божията воля. Вие може да изпълнявате волята Божия по два начина по първия или по втория начин. Ако изпълнявате по втория начин, това е човешкото. Един български чурбачия купил един джигер на един беден човек и им го дал и вървели заедно. И като вървели, той непрекъснато казал на хората «Този беден човек, купих му един джигер». И най-сетне, онзи бедният, и Излязъл от търпение, хвърлил джигера по главата на богатия и казал «Вземи си, джигера!» И ние ще направим едно добро и ще кажем «Той е джигер, аз го купих на този беден човек!» Трябва да имате прями отношение към Бога, за да се поправят работите ви. Непременно трябва да се повърнете към първото положение – да се вслушвате в този тихия глас на Бога вътре. Той закон е закон еднакво задължителен за всички същества, според степента на тяхното разбиране. Тези същества вървят все по един и същи закон. Това е една обширна област. Един човек може да има две отношения. Той може да бъде добър или лош. Може да те обича или може да не те обича. Може да бъде честен или безчестен. Може да бъде здрав или болен. Нещата, когато вървят по права линия, имат само две отношения, а пък нещата, които вървят по една плоскост, имат четири отношения. Това е вече един съвсем друг свят – Две отношения – това е светът на правата линия – праволинейния свят. А пък четири отношения е света на плоскостта. Плоскостта е създадена от много прави линии. В линията има само една възможност на добро и зло, а пък в плоскостта има много такива възможности. Ако живеете в един праволинейен свят, вие ще направите само една погрешка – но ако живеете в един свят на плоскостта, има възможности да направите хиляди погрешки, но има възможности да направите и хиляди добрини. Значи, светът на плоскостта е свят на възможности за много погрешки и за много добрини. Аз считам индивидуалния живот праволинейен живот. Имате само две възможности. Или да бъдете добри, или да бъдете лоши. А в плоскостта това е едно общество. Какво нещо е Куба? Трябва да направите един превод на езика на природата. Кубът има три измерения. Какво са трите измерения? Да кажем, че вие сте един, в един праволинейен свят. Как ще се примирим с онзи, който иска правдата? Вие ще му платите онова, което той ви е дал и ще се уреди въпросът. Но идва сега друго. Представете си, че вие сте му казали една обидна дума. С това вие сте му дали нещо и с това, което сте му дали, вие сте го обидили. В първия случай той не е дал и вие му давате. Процесът е вътрешен. Той ви е дал пари и вие му ги връщате. А пък във втория случай, като сте го обидили, вие сте му дали нещо и вие сте виновен. Как ще поправите работите, когато някой ваш приятел е обиден от вас? Ще се извините. Как ще се извините? Трябва да направите превод. Трябва да вземете един пример от физическия свят и да преведете да, да стане ясна идеята за примирението. Всякога примирението вие не го правите както трябва. Само отгоре-отгоре го позамазвете и онзи мисли, че вие сте му се примирили. При примирението трябва да се изправи коренно една погрешка и да не останат вече никакви следи от тази погрешка. И нещата да тръгнат в естествения си ред. И ако те не тръгнат в естествения си ред, ще се образува една вътрешна аномалия. Ако една крива ваша постъпка не я изправите както трябва, това ще роди една аномалия, Една извратена форма. Защото всяка лоша мисъл, която е във вашия ум, ще се отрежи във вашата симпатична нервна система, а после ще въздейства оттам върху вашето храносмилане и след 5-10 години ще се яви някоя язва във вашия стомах. Това са твърдения сега и трябва да се направят наблюдения. Всички трябва да правите опити. Сега аз ви похвалявам в това, че сутринта станахте рано, за да дойдете тук. Това е една хубава черта. В това проявявате точност. Някой път забравям да си навия часовника и виждам, че вие идете на време, а моя часовник е останал половин час назад. Вие значи коригирате моя часовник. Точни сте. И колко години трябваше да минат, за да образувате този навик? Най-първо имахте мисълта сутринта да станете ли или да не станете, но най сетне не образувахте този навик да станете рано. Имате едно чувство, което ви казва, че все-таки ще получите нещо, като станете рано? Трябва да дойдете до прями отношения към Бог. Човек, като разглежда вътрешния живот, да види, че няма никакво противоречие. Най-първо той ще се научи да няма никакво противоречие в душата си и да се научи божественото да функционира вътре в него. Да сте като тиха вода, в която се отразяват нещата. И водата... Да не е размътена. Прями отношения към Бога са тези, при които имаш едно будно съзнание, при което отражението от Божественото в тебе стават правилно. Божественото може да се отразява тогава ясно в теб. И тогава Божественото ще упражнява влияние върху вашия външен живот, върху здравето, после върху ума, върху сърцето, върху волята ви. Животът ви ще тръгне напред, когато чуете тихия гласец, когато правилно възприемете Божественото. Това е философията. Този език на природата не е лесен, но не е и мъчен език. Всички неща в човешкия живот трябва да ги превеждате. Да се научите какво е езикът на природата. В този език на природата ти не можеш да кажеш нещо без да го направиш. Ти казваш «Човек трябва да бъде добър». Но какво нещо е добър човек, не можете да задете определение. Ти ще направиш постъпката и като я направиш, никой няма да те пита, добър ли си или не. Бог е във всяка една своя дума. Словото е живо, понеже Бог е вътре в Словото. Ако ти не можеш да обикнеш Бога, не можеш да имаш тези правилни отношения. Та... Първото сега е да научите да правите една връзка. Вие казвате, как да направим връзка? Ще дойде нещо обективно в тебе. Ти няма да се мъчиш да правиш крушата, а само ще я опиташ. Като дойде божественото, ти ще го оставиш да даде своя плод, а ти само ще опиташ божественото. Ти само ще вкусиш плода и ще кажеш, че е много сладък, много хубав. До това трябва да се домогнете. Докато вървите по пътя на света, не можете да дойдете до езика на природата. Това е човешки език, това са човешки методи. Божествения свят. Тези методи са изключени. Отче наш. Беседа от учителя държа на предобщи околотен клас на 12 септември 1934 г. в София.